A mai napon a 60-as évek kellős közepébe a Trek Univerzum ősrobanásához térünk vissza, ugyanis ezen a héten a legelső Star Trek történetet tekintettük meg, ennek megfelelően a The Cage című epizódról lesz szó. Cage a 60-as évek közepén készült, a széles nyilvánosság előtt először a 80-as években került bemutatásra, ugyanis az NBC a kezdetek kezdetén elutasította ezt a pilotot. Azon az állásponton volt, hogy túlságosan gondolatigényes lesz ez az akkori közönségnek, ezért nem kellett nekik a Star Trek. A 80-as években aztán mindenki megtekinthette, Napjainkra viszont többféle verzió is elterjedt. Van egy úgynevezett vágatlan verzió, ami tartalmazza Gene roddenberry a hozzáfűzött kommentárjait, ő egyébként az egyik mozifilmnek a díszletei között beszél a pilot epizód keletkezéséről, az akkori szándékairól, elképzeléseiről, és van egy eredeti sorozattal együtt felújított, remastered, nagy felbontású verzió is, amiben felújított effekteket tekinthetnek meg a nézők, illetve 1080p-ben élvezhetik a legelső Star Trek kalandot. A múltkor arról beszéltünk, hogy egy sorozatnak a keletkezése az mennyire ember alatti körülmények között tud megtörténni, tehát szóba kerültek itt különböző hitványügyvédek, törtető producerek és számos más nehezítő körülmény, amit nem is gondolnánk mondjuk egy Star Treknek a keletkezéséről. Ettől függetlenül a végeredménnyel mindig elégedettek vagyunk, hiszen most is egy olyan produktum született meg, ami aztán, hát kimondhatjuk, hogy bolygónk kulturális kánonjának az egyik megkerülhetetlen sarokpontja. Sőt, hát ez most túlzásnak fog tűnni, ennél egy kicsit tovább is megyek. Tulajdonképpen egy testamentum van előttünk, hiszen korunkat meghaladó erkölcsi berendezkedésről szóló allegóriák, metaforák sorozatával találkozunk. Ez lenne az én Első benyomásom, igazából a Star Treknek az eszenciáját már nagyon jól átadja a The Cage, bár itt-ott még azért kezdetleges, még az eredeti sorozathoz képest is kísérleti megoldásokat láthatunk, de én azt gondolom, hogy bizonyos jelenetekből nagyon átjön az, hogy mit szeretne nekünk a Star Trek mondani. Magyar területen egyébként különböző címeket fedezhetünk föl, tehát én láttam ezt már kalickaként, ketrecként, illetve kísérletként is. Azt hiszem az én változtamban is a, a kísérlet cím volt, és így feltehetőleg talán a, a DVD kiadás, vagy pedig egy későbbi kiadás a kalitka címet. Bár nem tudom, hogy, hogy a vetítés Magyarországon először a. a most már legendás TV3 csatornán történt, még 1997. novemberében akkor kezdte sugározni a csatorna az eredeti sorozatot. Hát nagy-nagy öröm ér a rajongóknak, mert addig csak német, esetleg angol csatornánkkal jutottunk hozzá a sorozathoz. Igaz, hogy akár napi szinten, de magyarul, szátreket nézni egyszerűen nem volt alkalmunk. Ráadásul én úgy emlékszem, hogy az akkori viszonyokhoz képest nagyon jó minőségben, Hát köszönhető annak mondjuk, hogy talán már akkor egy DVD kiadáson ment, vagy valamilyen minőségi kópiáról ott a vetítés, illetve hogy a, a magának a tv nak a sugárzása is, ha bár kábelcsatorna volt, akkor már műholdasan lehetett fogni, az első magyar nyelvű digitális műholdasadó között volt, tehát MPEG 2 normában sugárzott, ami gyakorlatilag a DVD-knek a digitális Elbontásának és minőségének talált meg műholdról. és ö, egész országban lehetett fogni egy különböző kábeltérképen. Hétvégén délután, hát ez egy csúcspontja volt az ember hétvégének, és aki nem is ismerte a Star én, én azt hiszem, hogy ezek az első epizódokra, ugye ez a legelső epizód már nagyon jól bevezett a Trek világába, hogy mondta Csaba az eszenceját adja meg. És most újra nézve, és ugyanazt érzem, hogy ez alapján az embernek van kedve Statreket nézni, van kedve, értékelik, hogy hogyan viszik tovább ezt a világot. Tehát az a, az a koncepció, ami itt benne volt, hiába hogy rodemberi nagyon sokat küzdött azért, hogy ebből valóság legyen, hogy télenes tévésorozat legyen. És ha rá az akkori kornak a tévésorozataira, a western és krimi sorosztokra, rendőrsorozokra, de akár a elsősorban csípúj akcióból álló, mondjuk a jó és rossz harcát sokkal egyszerűbben, sem ábrázoló science fiction sorozatokra, óriási minőségi ugrás. Tehát nagyon megelőzte a korát, televíziós szempontból is, történetírási szempontból is. Szóval ezért is lehet, hogy még most is ilyen időtálló. Tehát újra nézve, én még mindig azt érzem, hogy érdekel a Star Trek. Tehát ha most valakinek mutatni, hogy mire számíthat, amikor majd akár az eredeti sorozatot nézi, akár a többi Star Trek sorozatot, akkor körülbelül ezt fogja kapni. intellektuálisan igényes, elgondolkoztató, erkölcsi alap problémákat fel. Történetet, sokrétű karaktereket, történetet, ami minden oldalról megközelíti az alapkiinduló szituációt, történetet, aminek kezdete, csúspontja és vége is van, aminek tanulsága is van, amiről utána szívesen beszél és gondolkozik az ember. Jó volt a, a választás is. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy milyen lett volna ezekkel a színészekkel továbbéve. Hát nyilván itt a mellékaraktereket kevésbé ismertük meg, de ott van például Mr. Spock, akinek még rangja sincs igazából, tudjuk, hogy mások is, de azért már látjuk, hogy ő egy, egy kéméltebb, visszafogottabb, ha bár még itt a vulkánokról alig van szó. Látjuk ugye egyest, akinek nincsen neve ilyen, módon egy picit személytelenebb, a Major ről emberi által alakított nagy, később ő ugye csepelnövéként tér vissza, a szőként, de már itt is markánsan jelzi, azt átrek, hogy nincs a kapitány a hajón, és az első döntéshozó az egy nő. De még ugye ott van, hogy maga pálykapitány is megjegyzi, hogy nem szokott hozzá, hát ott van például a segédtisztünk, ugye a csinos kolt segédtisztő, de azért pályák megjegyzi, hogy nem, nem szokott hozzá a, a női tiszteken létre a hajón, pedig már azért 200 év eltelt a korunkhoz számítva, de a hatvánságban ez pályány újdonság volt, hogy azonnal két nő van és uh, szerepe is van persze, hogy ennyi uh, női karakteret mozgat itt uh, ez az epizód, de az, hogy vezető pozícióban van uh, egy nő, és még maga Mr. Spock is gyakorlatilag, hát, ha úgy vesszük, most nem ő parancsnok. Nem ő a parancsnok, ahogy a később is Tehát egy igényes, elgondolkoztató, tanulságos epizódot kaptunk, ami nagyon jó felütés. Ezt egy picit aztán lazábbra uh, vette vissza a stúdió, ugye ezt visszautasítva, azért, hogy nehezebben lehetne általánosságban szélesebb nézőködnösséget megszólítani, de ezután gyártott a pilot epizód, a pilot epizód, ami később 1966-ban, szeptember 8-án került bemutatása ugye a, a, a Mentrep, az sem a következő pilot epizód volt, hanem még ott volt ugye a, a Where No Man Has Gone Before, tehát a produciós sorrendben a Cage után Where No Man Has Gone Before epizódot forgatták, és azt is jelölték ki epizódnak, de aztán azt is lecserélték, és az ötödiknek lefordulott epizódot a mentre tették be, úgy gondolván, hogy abban ugyanúgy benne van a, a Star a lényege, és az is talán még jobban megfogja a nézőközönséget egy kicsit érdekesebb, vagy humorosabb story Szóval jó fejült is a Star Treknek, és személyesen is nekem azért kedvencem maradt ez a... Első pilot az NBC miért nem akarta, hogy adásba kerüljön ez a pilot film? Hát mondjuk egyik legfontosabb, egy tényleg itt, amit Mándé említett, hogy ugye bár női első tiszt, meg a, a nők szereplése magas pozícióba, hát mond tényleg egy vezetésnek a férfi tagjai ezzel nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni. Ráadásul főleg az, hogy már akkor azért tudnivaló volt, hogy az én médzsébarát, György barát barátnője volt. És ezt, ezt megint nem, nem tolerálták, Hát persze, később persze oda emberi hogy ahogy Davis mondja, tényleg szőkeparókába egy új karakterként behozta Dr. Csépe, hogy nem fogja senki észre venni. Hát senki nem vett észre, csak mindenki. És a másik, hogy eldetég nem Enterprise lett volna a hajó neve, mert Yarktown lett volna. Ugyanúgy valószínűleg itt megemlékezünk itt a Midway csata a hős repülőgép hordozóiról, hát Yorkton, Enterprise és a, azt szemszaratóga. és akkor először a jogtávlaton, és akkor utána, utána lett átírva Enterprise-ra maga a név. Amikor a hídon lejátszódik ez a bizonyos jelenet, amit mindkettőtök említett, a Pike kapitány azt mondja, hogy nem vagyok hozzászokva a nőkhöz a hídon, ez nekem egy eléggé ilyen WTF jelenet volt, tehát nagyon rácsodálkoztam erre, Hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy ezt most a pike kapitány mondja, vagy a készítők kérnek tőlem elnézést, hogy mint néző, egy nőt fogok látni a hídon a továbbiakban. Ez, ez egy érdekes kérdés. Az első fontosabb jelenet szerintem, amikor a pike kapitány és a doktor elkezdenek iszogatni, itt ez egy kulcsjelenet, jelenet, enélkül szerintem nem működne az epizód. Amit ezelőtt látunk, az a világnak a bemutatása valamilyen szinten, egy utópiát érzékelünk, látjuk, hogy űrhajók vannak, parancsok repkednek a hídon, de ebben a jelenetben fogalmazódik meg, hogy miről van szó, hogy hol vagyunk mi emberek, hogyan illünk bele ebbe az egész képbe, mi a szerepünk, hogyan irányítjuk ezt a hajót, egyáltalán hol foglaljuk el a helyünket az űrben. És itt a Star Trek egyik újra, csak azt, hogy mondjam, hogy eszenciája fog megtestesülni, amikor a felelősséget látjuk, ugyanis, hogyha belegondolunk, a mai világban nincsen olyan felelős pozíció, mint a Star Trekben egy csillaghajó kapitányának lenni. Ugye akár mondhatjuk az amerikai elnököt, akár mondhatjuk Elon Muskot, vagy bármilyen más gazdasági vezetőt, akit itt nem ismerünk, egyik sem annyira felelősségteljes és rizikós pozíció, mint egy csillaghajó kapitányának lenni, hiszen egy rossz, diplomáciai kapcsolat, egy rosszul értelmezett gesztus, és nem csak a legénységünknek a bőrét visszük a vására, hanem adott esetben az egész föderáció, az egész föld veszélybe kerülhet. Na most ehhez a fajta kihíváshoz nyilván fel kell nőnie az emberiségnek, ezt mutatja meg nekünk a Star Trek, hogy az emberiség kilép mondjuk egy gyerekkorból, vagy mondjuk úgy, hogy kilép egy kamaszkorból, és egy jóval felnőttebb társadalom fog keletkezni, ami kész azokra a kihívásokra, ami akkor fog minket fogadni, amikor végre ki tudunk majd lépni a világűrbe. És ezért jó ez a jelenet, mert nem csak bemutatja a helyünket ebben az egész rendszerben, hanem egy személyes karakter pillanatra is sor kerül. Tehát itt kiderül Pike kapitányról, hogy igenis ember. Tehát ő úgy lett egy nagyobb ember, hogy nem egy szuperhős látunk, hanem úgy terjedtek ki a képességei, hogy emberibb lett a mai kor emberénél. De ettől függetlenül nem csak egy érzéketlen biorobot, aki parancsokat osztogat a hídon, hanem igenis lehetőséget csapódnak rá a történések következményei. És igenis elgondolkodik azon, hogy esetleg valamilyen más pályát válasszon. Persze a doktor erre azt mondja, hogy az ő számára már nincsen megoldás. Nekem is nagyon tetszett ez a párbeszéd, nagyon jó helyen volt, és kifejezetten érdekes, hogy egy, egy pájlott epizódban, amikor is fel szeretnénk vezetni egy teljesen új sorozatot, amelyik hát mint fő karakter a kapitányra épít akkor érdekes, hogy már nem egy pályája elején lévő lendületes, reményteljes energikus kapitányt látunk, hanem egy olyan embert, akivel talán még jobban is tudunk azonosulni, mert már átélt dolgokat, már esetleg csalódott, és kétségei vannak a saját pályáját és illetően. Ezzel jóval több nézőt tud és ezzel megint óriási dolgot tesz le a Star Trek, hogy tehát nem egy, egy, egy herőikus, tévedetlen és nem vívódó embert, egy tökéletes szuperlényt tesz a kapitányi posztra, hanem egy olyat, akivel minél több embert tud azonosolni, hiszen napi problémánk a munkájai minket is mindig újra gondolása készítettek, hogy nagyon jó helyen vagyunk-e itt ezen a pályán. és hát, Ebből táplálkozunk, amikor sztátreket nézünk, hogy olyan szituációkat mutat be, amit nagyon könnyen tudunk adaptálni a saját élethelyzetünkre, vagy a társtromra, ahogy úgy akarunk gondolkozni, de minden epizódra egy nagyon nagyvonalú, erkölcsenek filozófiai gondolatokat, meg ezeket a mindennapos átlagi személyes vagy emberi problémákat is, amivel nagyon jól lehet azonosulni. És így meg, rögtön megkedvegyük a figurát. Tehát látjuk, hogy esendő ember ugyanan ember, mint mi és ezért is tartom szerencsésnek azt is, hogy a spokot még nem tették annyira előtérbe, mert a később ha jól megnézik, akkor Mr. Spok önként is szárja lett a Star hát ezt a még a többi főszereplés bizonyos szempontból akár ö, neheztelte is, bizonyos mértékben, mert a, a nézők nagyon megkedvelték a, a vulkánit, aki olykor viaskodik a saját érzéseivel, de ugyanakkor egy, egy, egy feltetlen, erkölcsileg magasabb rendű és komoly lényt ábrázol olyan, akire fölnézünk, ugyanakkor bizonyos szempont mulatságos ez a, az érzeketlenség, vagy éppen az érzeketlenségre törek, és kedvenc szava járásaiból gondoljunk például Itt viszont. Jeffrey Hunter általakított kapitány volt, én nagyon jól tudtam volna képzelni későbbi kapitányként is, de nem volt rossz választás. Abban a korban is ebben a sorozatban a William Shepner jó megállta a helyét kapitányként. A pilot epizód legelére térnék még gyorsan vissza, amikor is a főcím után látjuk a hajót, és hát a hídon fölőről tekintünk be. Nagyon tetszett ez a megoldás, főleg, mert hogy, hogy elképzeltem, hogy ezt milyen nehéz volt leforgatni azzal a szem háromlábas, tehát centi körüli modellel, az eredeti modellel. Hát talán a remastered verzió egy picit újított ezen, hogy ahogy betekintettünk pontról a hídra, látjuk ott a posztjukon tevékenykedő tiszteket, látjuk a, a mindennapokat, hogy igen, már olyan korban járunk, amikor ilyen fejlett hajók vannak, és ott is ugyanúgy, ahogy más munkáján mindenkinek megvan a maga feladata, Kicsit azt látjuk egyébként, mintha Mr. Spock lenne, a, aki abszolút a középpontban van, mert mindenki ül, vagy a legtöbben ülnek a híron, és akkor ő van egy ilyen arancslokló pozícióban, de aztán kiderül, hogy aztán ő még itt csak mások tiszt. Tapasztalt, sok dolgot megért tisznek, lát, látjuk itt. És még és tényleg itt a pszichikai nyomás, ami rajta van, hogy tényleg itt a Dokinál keres meredéket, ebbe is már benne van az a Rodemberi féle koncepció, hogy itt tulajdonképpen, jó, mondható, beszélhetünk, hogy első is másodt tiszt, pudományos tiszt, de viszont a kapitány után a legfontosabb a hajón az orvos, hogy gyakorlatilag itt a, tényleg itt a, mindig itt tényleg a doktorhoz fordult tanácsé, mert tényleg egy csillagfort a akkor a nyomás van rajta, hogy tényleg itt minden tőle függ. Bármit ő maga itt kirobbanthat egy, egy háborút egy hibás döntése, és ez tényleg egy óriási feladat van rajta. Itt, is, itt, itt ismét, itt, itt észre még már, itt már az eredeti koncepcióban látjuk már eleve ezt a törek, amit egyébként tényleg itt uh, Gene emberi leír majd az első mozifilmnél is, hogy valami történik, az orvosnak abszolút vétőjoga van. Elkezd mondjuk uh, Istent játszani a kapitány, akkor ő uh, mint alkalmat, alkalmatlán nyilván itt akár be is ugorhat helyette. Az epizódnak a degelső jeleneteivel kapcsolatban egészen addig a pontig bezárólag, amíg a leszálló csapat megjelenik a bolygó felszínén, itt négy darab kérdés fogalmazódott meg bennem, amit felétek is irányítanék most. Az egyik az, hogy a hídon van nekünk egy bizonyos Tyler hadnagy, aki számomra eléggé hasonlít az Enterprise-ban tripre. nem csak külső megjelenítség, de megszólalásában is úgy tűnik, mint ha ez az egyszerű, amerikai vidéki gyereknek az archetípusa köszönne itt vissza. Aztán egy aprócska kis. Megfigyelés, hogy a transporter szobában, mintha lenne egy ilyen alapjárati zaj. Tehát amikor ősz mondjuk egy ikaruszon vagy, vagy egy ifában, és egy álló helyzetben is van valamilyen morgás, ezt nagyon érdekesnek fogtam fel, de megmondom őszintén, hogy eléggé hozzáadott a hangulathoz. Nyilván most már nem úgy képzeljük el a jövőt, mint akkor a 60-as években, de számomra ez ezzel együtt nagyon, nagyon hangulatosá tette az epizódot. Aztán Leonard Nimoy, mintha olyan sántítva sétálna a bolygón, ez nem tudom, hogy miért van, lehet, hogy ti tudjátok ennek a hátterét, esetleg sérült volt abban az időszakban, vagy bele van integrálva a történetbe, itt ugye tudjuk, hogy Pike az előző küldetésen elveszített pár embert, lehet, hogy Spock is ott szerzett valamilyen sérülést, ennek őszintén szólva nem néztem utána. Illetve, hogyha már említettem Tyler hadnagyot, bár nem a Discovery-ről van szó, de a Discovery-vel meglehetősen nagy hasonlóságot mutat az itteni bolygónak a gyér élővilága, van ugyanis itt, kék színű növényzet, ami mintha ugyanolyan zajokat generálna, mint amik a pávón keletkeztek. A kékszínű növények nekem is töktön feltűntek, és a hasonlóság, ugye az avatáros színvilág, és nekem főleg szpokviselkedése tűnt fel, bevallom valamot nem is a, a sántítás, arra én sem tudok magyarázni, ha csak nem ugye, Szaróhoz hasonlóan a nő és patás lény is nehezen jár egy ilyen terepen. Na no, de komolyra fordítva a mint mintha mosolygott volna, amikor a, a növényel érintkezés felép. felépett. És tehát itt látjuk azt, hogy itt még nem tudjuk, hogy szpok félig vulkán és akkor egy érzelmeket elfolytó lény. Tehát ezt, ezt így visszanézve, egy ezt nagyon érdekesnek találtam. Főleg az, hogy itt még nincs komolyi koncepció talán arra, hogy az fog majd milyen karakter lesz. Majd később lesz ő kifejtve, és egy azzal a a színész is adaptálódik, és egyre többet fölvesz a később is a habitusából. A hídon nem létett Tyler számomra Megint csak a Discovery jut eszembe, amikor ott panaszkodtunk, hogy a hídon lévő tiszteket nem nagyon ismerjük név szerint, de hát itt is ugyanez van. De ha megnézzük az eredeti sorozat későbbi epizódjait, ott is csak a főkaraktereket ismerjük. Tehát maximum a névtelen vörösingesek időnként nevet kapnak, de csak éppen arra az epizódra, amíg ugye éppen, hogy túlélik azt a részt. Tehát nem kell feltétlenül mindenkit ismernünk, de azért jó, hogy a fő vezérlőpótokat kezelő kormányos például, aki állandóan jelen van a hídon, azért névről ismerjük, és akár így, így jobban tudunk azonosulni vele. Pont ezért volt furcsa, hogy a Major Berett átalakított ott, egyesnek itt nincsen neve. Tehát tudjuk hogy Hadnagy, de a nevét nem tudjuk meg. A Transporter helyiséget nagyon érdekesnek találtam, és ha bár ez az első epizódja a Star már is időt fordítanak arra, hogy lássuk, hogy egy expedíció, egy bolygóra történő leszállás, ismeretlen területen történő felderítő misszió, az milyen előkészületekkel jár. Például... Van egy ilyen bevetéseken használt egyenruha, amit felvesznek a tisztek. Látjuk, hogy az egyik tiszt valamilyen komolyabb hátizságot szipel nyilván, hogy felszereléseket visz. És így mindjárt termétebbé válik, hogy egy expedíciónak előkészületei vannak, hogy a komolyabban felöltözünk, felkészülünk, esleges veszélyekre, fegyvert viszünk magunkkal, a fegyverekről külön lehetne beszélni, de majd azt talán később, De a különböző eszközökről, mert valamiben azért különböznek a későbbi sorosztokban használtaktól. És különösen tetszik az az, az alapzaj nekem is, meg a két transporter, főnök vagy szolgáltatási tisznek a, a egyáltalánok, az összhangja, tehát ahogy figyelik egymást, és a művelteket precízen hagyják végre és éb, ugye például hát O'Brien egyszer egyedül áll, érintő felleten hajtja végre ugyanezt, teljesen más korszak, itt annyira jó ezt visszanézni. Éve ez az ember, hogy itt tényleg gombokat nyomnak, van egy bizonyos összhang, tehát nem egy számítógép teljesít programot is hajt végre egy ilyen transportálási frekvenciát, hanem tényleg még figyelni kell arra, hogy mit nyomunk meg, Alig a doktorra visszatérve, akit én sajnálom, hogy keveset látunk az epizódban, hát ilyen atyai figura volt, és nekem is tetszett. Pé például az is, hogy nem egy fiatal orvos van, hanem egy olyan, aki pont, pont emiatt, hogy egy ilyen apai tanácsadó figuraként van jelen. Hát teljességem megérti a későbbi orvosoknak is a, a hozzáállását, hogy lelki tanácsadóként ugyanúgy működnek. Hát itt is egyfajta bárpincénkért jelenik meg az orvos, és azonnal tudja, hogy mit kell adnia a kapitánynak. No, nevezetesen nem is csak. Az itt arról van szó, hanem az, hogy szüksége van arra, hogy, hogy kiveszi beszélje magát, még ha nem is mondja ki azt, hogy most több beszélni akar. A későbbi megben én szerintem meg, aki nagyon jó megfelel, majd ugye itt a boys hozzáállásának. Én is és azt hiszem, hogy utána következő doktorok talán már nem annyira viszik ezt tovább, hogy a kapitány lelki tanácsadói legyenek, habár tudjuk, hogy Rásserdoki jó ápolt korábban is pikár kapitány, tehát egyfajta barátság is van, de ott kifejezetten ott van proj tanácsadó nő, aki kifejezetten azzal a feladattal van a hajón, hogy nem csak idegen kapcsolatfelvételkor, hanem a legénységnek a lelki és mentális tanácsadója is legyen. A világot nekem is hogy feltűntek, hogy Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ezek most tényleg virágok, vagy valami nekem mondjuk így az, magát az epizód végignézi, vagy nem -e ezek valami kis raffinált azt mondom, ilyen biomechanikus érzékelék, amivel a talosziak eleve megfigyelték már a leszálló embereket. Egy olyan érzékelő rendszer, amit mondjuk így már ugye a 23. században az emberek, vagy azt mondom, hogy a csillapodta nem nem tudnak érzékelni mechanikus valamilyen berendezésként. A transzporternél meg na, két dolog tűnt fel nekem egyébként, amit David említ. Na, az egyik az, amikor mögöttük az a galaxis térkép, vagy fénykép a transzporternel, a a kezelő személyzet mögött. Ezt így mai 20-21. századi szemmel kicsit furcsa, mert ha még, ha nem sima kép lenne, akkor azt mondom egy ilyen térkép, hogy mondjuk be vannak jelölve különféle bolygók, akkor mint például mondjuk a diszkobber, ott van az a csillagtérkép. Kérkép uh, irodájába, vagy a Jester Enterprise-ba, ott is pikát kapitánynak az irodájában, festményhelyett ott is egy komoly térkép van, ezt nem értettem. A másik meg, hogy a transporter főnöknek szemüvege van 23. században, hát akkor legalább egy kontaktlencse, vagy valami, jó, 60-as évek, de legalább ennyire azért figyelni kellett volna. A soundtrackek egyébként már itt is eléggé szembeötlően jók, tehát én nagyon szeretem az eredeti sorozatnak a témáit, és egyébként amikor szóba kerül a cage, akkor egyből az a téma jut eszembe, ami a talosziak első felbukkanása alatt szól, tehát amikor figyelik a leszálló csapat és a kolóniának a találkozását, de az zenékkel együtt a hangefektek is annyira markánsak és annyira, annyira jellegzetesek, és szerintem a mai napig jók, tehát egyáltalán nem tartom Gagyinak, hogy egyszerűen emelik az eredeti sorozatnak és ennek a kécsnek is a színvonalát. Az igaz, hogy nagyon hamar megjelenik ugye Vína, és vele együtt a szokásos heti szexbomba zenei téma is, ami egy kicsit azért bárgyúbb, meg kicsit azért ilyen idétlenebb zenei megfogalmazás, de én azt gondolom, hogy ez sem annyira lóg ki innen az összes zenei kompozíciókból. A zene tényleg következtesen kísérít a, az epizódot. Nekem is feltűnt, hogy már az a fő téma komolyan megjelenik, és nagyon jól játszik a, a néző érzemeivel is, tehát nagyon jól rá tudja hangolni a jelenetre. Tehát az hátreken, tipikusan, tehát nagyon teátrálisnak érezzük sokszor, tehát beállítottnak a jeleneteket. Sokszor érezzük egyébként a csúcsonok hatását, hogy rengeteg felvétel térben zajlott, de ez nem ront az élvezetéből, hiszen akkoriban ez volt a standard, és későbben is ezt szoktuk megtenni, legalábbis az eredeti ha tudjuk, hogy a vieknél, és akkor meg már a rengeteg zöld felvétel volt. Tehát a, a helyszíneket, tehát nekem ezek a matpaintingek, paintingek akkor is különböző technikával a háttereket testve helyezték el a stúdiókban, akár több rétegben. Például az első bolygó leszállás, az nekem nagyon tetszik. Ez nekem annyira markáns, hogy egy kietlen bolygó, ugyanakkor van valamennyi élővilág, azokat látjuk az erőt, előtérben. Tehát teljesen ez a színházi angulat. Én meg nagyon szeretem a színházat. És mindig lenyögözött, hogy hogyan tudnak olyan gyorsan színfalat váltogatni a színek vagy a felvonások között. Végis, itt is erről van szó. Tehát lehet, hogy kevés részlettel dolgoztak, de azokat nagyon ügyesen bevilágították, hogy a, a festett nagyon jól helyezték el, és tényleg van egy perspektív előttünk teljesen el tudjuk képzelni, hogy egy bolygón vagyunk. Tehát teljesen olyan, mintha egy, egy, egy gyerek rácsodálkozna, mondjuk először vinnék színházba, vagy cirkuszba, vagy bármilyen előadásra, ahol egy, egy új világ kitárul, hol ott az, az csak illúzió. És az az illúzió nagy szerepet játszik ebben a részben, és így nem is baj, hogy némelyik háttér annyira, a tűnik, hiszen tudjuk, hogy az a park és az a város nem valódi. Így még 21. századi nézői szemmel is elnézőek vagyunk, hogy, hogy a odafestett város, hogy a gyönyörű, szép modern város ott a, a sivatagban, az tudjuk, hogy illúzió, és ez mégis is úgy is jelenik meg, vagy a Rijsel, ez a várkasti, vagy akár ott az, az Orioné palota. Ezek mind, mind szükségesek, hogy belejjük magunkat. Sokféle helyszínt látunk, zene is ilyen módon sokféle, és néha nagyon így nyomasztó vagy sejtelmest, főleg amikor elő és a Tehát ez a tipikus státrek momentum, amikor valamiről kiderül, hogy nem az. És ezt is hogy a, az eredeti sorozatban, amikor egy gyereki módon egy rácsülálkoztunk, úristen, ez valójában nem és a valóság, is, hogy itt vannak idegenek, akik nagyon félelmetesek első látásra, és később is azok, mert, és nem azért, mert fizikailag olyan erősek lennek, hiszen itt törékenyek, szinte gyerek testalkatóak ezek az idegenek, és mégis hatalommal bírnak. Olyasmi van, amivel korábbi science fiction sorozatban nem is találkoztunk nagyon találkozhatunk, hiszen akkoriban még az a csihí fúj, és akkor lézerpard és űrhajók közbenek vagy egyéb látványos elemek voltak a Citi-ben, tehát itt jelenik meg az az internet stífe, és ez én szerintem akár későbben még későbbi novella és legényírókat is inspirálta, hogy, hogy van nézői, meg hát akkor orvasói igény arra, hogy komolyan elgondolkoztató, volumenű, ambiciózus science fiction is lehet és kellél, mert van arra az igény. Tehát ránevelte akkor még az amerikai társadalmat, majd nézőket arról, hogy tegyék magasabbra azt a az igényszintet, amit a akkori fantasztikus fogalommal, meg filmekkel szemben elvárhatnak. A kolóniáról eléggé útjafutában meg is válunk. Tehát épp, hogy csak találkozunk az itt túlélőkkel, hát idézőjelbe túlélőkkel, hiszen kiderül, hogy illúziót látunk. Nagyon hamar lehull a lepel erről az egészről, és elrabolják a pálya kapitányt. Egyébként nem is nagyon tudott volna ez az álca sokáig fennmaradni, úgy gondolom, mert Vina. Elég furcsán közelíti meg a kapitányt, tehát ha jól emlékszem, Prime Specimennek hívja, nem tudom, ti a magyar verziót, ezt hogy fordították alfa hímnek? Igen, és ez kifejezetten félelmetes volt, amikor a kapitányt elragadták, illetve a kolónia telepesek ott eltűntek. Tehát és persze a ké, később látunk ilyet, de először ezt, ezt látni, hogy ilyen hatalma van egy lénynek idegen lények, akkor az, hát itt azért behozta azt a későben Twilight on vagy a Outer Limits végtelen határokba bejött, amikor döbbenetes vagy félmetes hatalmú idegen lényekkel találkozunk, amikor a jövő már nem annyira barátságos, hogy bemegyünk egy, egy bolygóra és megmentünk telepesket, akik barátságosan üdvözölnek, és ott már egész szépen berendezkedtek, és Ugye tisztekkel együtt örülünk, hogy jaj, de jó, hogy élnek, és még túlélt egy nagyon szép fiatal nő is, de aztán elkezdünk gyanakodni. Nem emlékszem arra a megszólításra, amit mondtál, hogy hogyan szólítja a magyar változatban, vagy hogyan szólítja Vina a magyar változatban a kapitányt. de Arra emlékszem, hogy nagyon érdekes volt itt megint a, a spok. Kicsit olyan volt, hogy az előbb mondtad, hogy ő neki talán megsérült a lába, de én olyan bizonytalan volt. Tehát kicsit dülöngélt, talán pont akkor a lába miatt szerintem nagyon valószínűleg inkább talán maga Leonardi majd volt esetleg sérült koriban vagy nyelentek porgatása akkor. ha tudom 16 nap alatt forgatták ezt a pilot epizódot és így talán egy, egyetlen egy sérülés okozott ilyen hatást, amiben ilyen között a felvételek során. Szóval nem is a Spock nem is ad ki rögtön parancsot inkább ott, ott ő bizonytalan hiszen nincs lent a, az első tiszt, akit ugye, Pike visszatart emlékszünk, hogy mondja, hogy a legalkalmasabbat szeretnél levinni a a küldetése. Tehát azért itt, itt Pájk, ahogy mondta Csaba, hogy ez egy csodálkoztális, hiszen a 23. században vagy ahol már pont azt kérem mutatni, hogy egy olyan kapitány, mint Pályk, aki ráadásul már nem is első éve szolgál kapitányként, annak már teljesen természetes, hogy nők esetleg idegenek, mint mint mint fog fog szolgálatírón. Ráadásul már valószínűleg hosszabb ideje kapitányi szempont beszél arról a hogy bele van fáradva a szolgálatba. Hát egy kicsit csodálkoztam, hogy ott, amikor a Colt, tehát hogy a helyes kis szőke hogy a természetesen egy csinos szőke fiatal nőt tesznek be nyilván, tehát tipikusan az azért volt, de akkor is meglátjuk, Láthatjuk, hogy, hogy csodálkozik a kapitány, vagy nem szokta meg. Pedig hát azért több év alatt megszokhatta volna, hogy ez, az egyes is ott van, és ő is nő, és ö, vannak más. Hiszen látunk ott például, a civil is látunk például egy párt, akik ö, talán valamilyen szabadidős tevékenységre mennek, teniszruhában, vagy minden estete lazábban öltözve. Tehát 60 polgári öltözetben. Ami megint jelzi, hogy ez a hajó él. Ott nem csak egyerruhában öltözött emberek vannak. Egyébként ez később is jó lett volna látni, és rosszabb hogy nem csak egyerruhába iskolából, alibiből éppen, amikor a főszereplők mennek, akkor éppen egész felettem, akkor vonulnak át tisztek, és 10 másodpercenként elmegy valaki egyenruhába úgy csinálva, mint valami fontos dolog lenne. Holott láthatunk volna civileket is, például az Enterprise ahol már ugye ezernél több a legénységot ott miért ne lehetnének a civilek a folyosókon is. Persze, hogy tudjuk, hogy tikár nem szereti a civileket és a, a gyerekeket, de az már egy teljesen más olcsa. Akiról jutott eszembe, hogy a doki, mint bárpincér funkcionál, hát később volt ott például Gájnen, aki szintén a úgymond, ilyen mellékszereplőként volt, de hát ha belegondolunk, akkor ő egy nagyon fontos személy volt, hiszen meg tudta szólítani azokat az embereket is, olyan helyzebelülő embereket, akik nem beszéltek volna egymásnak, vagy a felettesüknek a Tehát Ő egy hallgató, vagy figyelőfaj, ugye fajából is következik ez. Ez a bárpincér eszembe jutott ez a, hát... Nem éppen a intellektal science fiction egyébként nagyon jó szórakoztató, meg amit elgondolkodható City Team volt 2016-ban a Passengers utazók, ahogy Jennifer Lawrence és Chris Pratt utazott együtt egy űrhajón, pontosabban utaztak ott többen is, egy ilyen generációs űrhajó volt, ahol ugye hát, távoli kolóniára utaztunk, mindenki hibernál volt, de véletlenül a Chris Patnek kinyílt a kamrája valami üzemzavar miatt, és ő fölébredt, és kénytelen volt szembesülni azzal, hogy egyes, egyesedül van, nem tudja visszafagyasztani magát, és 90 évig ott lesz, és hát gyakorlatilag ő nem fog oda érkezni a kolóniára. Még a többiek szépen alszanak, és majd fölébrednek a megérkezéskor. És akkor hát szinte ilyen háromszereplős kamaradanáma lesz, no, és akkor ott van egy robot várpincér, úgymond a hajónak a része, akit Michael a hát káprázatos. Már csak ezért is érdemes megnézni. Nyilván nem a interstellar vagy a 2001 Őről összejárt kapjuk, de egy azért elgondolkoztató filmet, ahol szintén a bárként cél van ugye nem ben a funkcióban, hogy a hajónak a legénységét gyakorlatilag lélekben helyre teszi. Onnantól kezdve, hogy a kapitányt elrabolják, egy kicsit megváltozik az epizódnak a, hát az addigi lefolyása. És szerintem itt jelenik meg ennek a résznek az egyik legnagyobb gyenge pontja, mégpedig az, hogy innentől kezdve a hajónak a legénysége az kicsit háttérbe szorul, tehát ez ez egy olyan plot lesz, amivel nem találkozunk olyan sokszor, de viszont amikor találkozunk, akkor sem történnek jelentős dolgok. Tehát gondolok itt arra, hogy ilyen letámasztható, telepített lézerüteggel folyamatosan lövik a falat, vagy éppen egy meetinget tartanak. Jó, nyilván ez a történet szempontjából pontos, hogy ezek megtörténjenek, de nem folytatódik az a fajta kohézió, ami mondjuk az epizód elején úgy kiépülni látszott a karakterek között. Tehát nyilván nincs ott a pike, így elhal, az a történeti szál, hogy itt a nőkkel milyen a viszonya a kapitánynak. Lehet, hogy ez alapból ugye furcsájuk, hogy a jövőben van egy ilyen szemléletű kapitány, de azért ez mégiscsak valami, tehát egy érdekesség az epizódban. Ez innentől kezdve ugye megszűnik. Ugye azt várnánk, hogy a Spock innentől kezdve dominálja ezt a fajta plotot, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy itt még nem annyira kidolgozott az ő karaktere, hogy el tudja vinni önmagában ezt a történeti szálat. Pedig a későbbi epizódokban ilyenkor a Spock azonnal e, nyilvánvalóan átvenné a, a figyelemnek a középpontját. Itt valahogy ez nem történik meg. Ott van, de még nem az igazi. Még érezni lehet rajta egy kicsit, hogy e, ez még nem az a karakter, ami, amivel majd később fogunk találkozni. De itt van egy olyan jelenet is, amikor az egyik tiszt azt mondja, hogy ezt és ezt megpróbáljuk, de uram, mi van, hogyha ez is csak egy illúzió? és a Spock egyszerűen nem is válaszol neki. Tehát a többi részben ilyenkor nyilván az történik, hogy valamilyen, vagy valamilyen oltással válaszol vissza, ilyen lekezelő módon, vagy valamilyen logikus dolgot mond, de itt, itt minthogyha a Spocknak elfogyna a türelme, elfogyna az ereje azzal foglalkozni, hogy basszus itt mindig illúziókkal vágnak át minket, tehát már nem tud mit mondani annak a tisznek, aki ezzel áll elő nem tudom, ti hogy érzitek ezt? Nekem kicsit így a, a hajón történő események és azok a történések, amik nem a pályikhoz kötődnek, azok kicsit ilyen háttérbe szorulnak. Ezt én is éreztem, és a képzeld én is pont ezen gondolkoztam, hogy ki lehetett volna az a másik tiszt, aki pályik helyett ebbe a szituációba kerül. Senkit sem ismerünk még a hajón. De ha már valakit meg kell ismerni jobban, tehát a legbelsőbb érzelmeit, félelmeit, kicsit a háttérét, és hát pont a tároszsiak ezt teszik, tehát felboncolják a fogjukat, akkor legjobb ha a kapitányt, mert később is ő hordoz, hát ő a főszereplő, és később is hát vele fog azonosulni a legtöbb néző, és tőle várjuk el a legtöbb mondani valót. És nem is baj ezért, hogy ennyire háttérbe szorult a legénység, többi a tagja bár szokatlan, de én nem éreztem annyira hátrányosnak, főleg azért, mert tényleg az, az érdekelte a nézőt, hogy mi történik a bolygón, vagy a tároszsiak most mivel állnak elő, pályák mivel vág vissza ugyan tud ő maga kiszabadulni. Érdekesek voltak a próbálkozások, de szerencsére pont annyi időt szántak rá. Tehát ugye ezek a lézer, ezt nagyon jó volt, nagyon tetszett, tényleg, hogy oda visznek egyekkor a lézerágyút, és elkezdik lőni a falat, és még be is állítják, és gondolkozzak azon, hogy nem illúzió-e az is, hogy, hogy lehet, hogy már rég átlőtték a falat, és később megtudjuk, hogy tényleg például a, a pálya átlőtte az üveg falat, csak épp a tálosziak nem láttatták vele. Ez nagyon izgalmas volt. ennek egy olyan laptopos, hogy valamit nem úgy látunk, ahogy van a valóságban, illúziót látunk, mert az forró mert azt vetítik. Tehát itt rögtön egy olyan lény, idegen lényeket vezettek be, akiknek a hatalma a későbbi ellenségkel Összevetve is félelmetes és hatalmas. A spok nekem is egy kicsit gyenge karakternek tűnik itt. Jó, hogy később komolyabb hangsúlyt kapott, hiszen Nimoy nagyszerűen jeleníti meg a vulkánit, tehát évtizedeken keresztül azért egy G-fort karakterrel. Később is spokot ismerve elvártuk volna, hogy több tekintéllyel ad például utasítás, de ne feledjük, hogy ő most itt a második spok, amikor a, a nők aztán eltűnnek, a transportálás során, akkor már ő az első tiszt. Nyilván akkor rögtön akcióba is lép. Amikor viszont hát most az Ásztós ad egy érdekes nézőpontot, hogy nem illúzió-e, amit a műszerek mutatnak, az nagyon érdekes, mert közben már a talociak később kiderül, hogy hát manipulálják az Enterprise-t is, illetve a legénységnek az illúziója. Bár ezt nem tudjuk pontosan, hogy voltak éppen mire voltak még azon kívül képesek. Tehát csak a, az elmé tudtak hatni, vagy valamiképpen műszerekre is, vagy például a magára a hajóra is. Én azt hiszem, hogy csak, a, csak a, az elmére, hiszen a, a tudatalatti elfolytott képszereket is elő tudtak venni, emlékeket, csak mire nem tudtak hatni ugye a legmélyebb érzelmekre, vagy érzésekre, és ilyen módon ez, ez volt később a legyűrésüknek a kulcspontja. Nagyon jó, hogy ennek az illúzióanak is vannak, vagy voltak korlátai. Az azért tetszett nekem, hogy nem legyőztetenek. Ugyanakkor itt tudjuk, hogy egy nagyon erős kompromisszumot kötöttek, ahogy majd később ugye a menedzseriből látjuk, tehát egyfajta tabu lett később ez a bolygó. Azt mondom, visszatérjönöm, hogy mindig szembe kerülünk egy olyan lényel, ami látszólag, akár technikailag, vagy akár szellemileg, mindig magasabban áll, úgymond az, még az akkori emberiséghez képest is, és tényleg itt illúziókkal, vagy fejlett technikával operál, hogyha valamit láttatni akar nekünk. Egyébként itt is egyébként a doktornak is van egy megjegyzése, egyébként, hogy tényleg, amikor látjuk egyébként ott ilyen, miután elrabolják pálykot, hogy mondja a doktor is, hogy azt láttatják velünk, amit akarnak, hogy ez is tulajdonképpen mutassa, hogy azért a talosziak sem mindenhatóak, hogy egyszerűen egy, egy tulajdonságukat fejlesztették tökélyre. Azt lássuk, és ez szerintem ez egyfajta hiba, mert itt Hát felában én azt mondanám, hogy azért legyen egy, egyfajta egyensúly, nem pedig az, hogy kihegyezzük valamire, a, valamiben nagyon tökéletesek legyünk, mert abban a pillanatban, hogyha az ott csődöt mond a többi képességeinkkel, nem tudunk mit, egyszer nem tudjuk felvenni a verseny bármi ellen. Szerintem ez utassa meg egyébként tényleg, a, hogy amikor Pike is itt rájön, hogy többször is, hogy itt valami illúzióba kerül bele többször is, és jó, játszik a. Elfogadja a kihívást, hogy jó rendben van, akkor játszok az ő a játékaikat, de a saját szabályaim szerint. És abban a pillanatban ez olyan mint ilyen mentális karakter. Addig, amíg védekezned kell, addig nem teheted, De hogyha át tudod venni a, úgymond az irányítást az egészbe, akkor rögtön az ellenségnek a terve, rögtön ellenségidézőjelbe véve, akkor abban például az egész terv gyakorlatilag dugába dől, mert nem tudnak menet közben improvizálni. A talosziaknál is éppen ez van. Egyébként látjuk, amikor megpróbálják az egyest is például manipulálni, és összeveszítik a másik hölgyel, amikor őket is fogságba ejtik. Tehát mindenütt van egy kis, minden, mindig van egy kiskapu, amivel lehet operálni. A Star Trek pilotokban valahogy mindig próbára teszik az emberiséget, tehát megjelenik egy nálunk hatalmasabb erő, és arról szól az epizód, hogy na vajon most hogyan reagál erre a jövő embere. Ugye itt összejön egy tárgyalás, mondjuk, a, hogyha a TNG-re gondolunk, Q és egy nehéz helyzet elé állít minket. Ugye egyenesen elítél minket, akkor azt mondja Pikárt, hogyha már el kell minket ítélni, legalább azért ítéljenek el, amik valójában vagyunk. És itt is megjelenik egy nálunk sokkal hatalmasabb erő. Ugye itt a Spock Összehív egy briefinget, ahol ilyen fantomképen, ilyen ceruzarajzon mutatják be a talosziakat. Kérdés, hogy ki mit javasol, ugye milyen felvilágosult ötletek fognak keletkezni, illetve odalent a bolygón Pike, hogy fog reagálni a fenyegető helyzetre. Ugye teljesen agresszióval fog válaszolni az agresszióra, vagy, vagy egy intellektuálisabb, egy megfontoltabb, egy, egy sokkal átgondoltabb megoldást fog kitalálni, hogy egy próbára teszik folyamatosan a legénységeket, az emberiségeket, megmérettetik a morál, megmérettetik az, hogy emberek tudunk-e maradni. És szerintem ez minden Star Trek pájlótra valamilyen szinten jellemző szokott lenni. Minden pilot epizódnak az a feladata, hogy a, a legénységet egy különös helyzetbe helyezze, ahol próbára teszik a, az akkori embert és a, az akkori felkészültségüket. Néha pont azért szoktuk a pilot epizódok kicsit felemásra sikerülni, talán mert nem a normál hétköznapi helyzetben látjuk a később épülősöket, hanem extrém szituációkban, és akkor néha és sem másképp reagálnak, mint esetleg később a sorozatban úgy általában viselkednek. De ez pont az az itt egyáltalán, még ha bele is gondolunk, itt tényleg arról a típusú pályáról epizódról van szó, amelyikből később igazából egy önálló tévéfilm lett. Pont azért, mert visszautasították, és önálló tévéfilmként ugyanúgy megállja a helyét. Tehát nem szükséges további magyarázat vagy háttér, bár az ember nagyon szívesen látna a folytatást, de kapott egy, egy lezárt történet arra, hogy a jövőben egy fejlett csillaghajó hiába, hogy technológiával rendelkezik, attól még elroboáltják a legénység tagjait, és olyasmire kényszerítszik, amit nem akarnak, mert igenis van az embernél hatalmasabb intellektusban, vagy technológia hatalmasabb lény. És hogy ezekben a helyzetekben, hogy felnünk meg, az emberségünket mennyire őrizzük meg, mennyire maradunk erkölcsösek, vagy a saját személyiségünket, a lelkiegészségünket, hogyan őrizzük meg, ez egy alapkérdés, amivel azt átrek később is nagyon szívesen foglalkozik. Érdekes, hogy a kúnak a beléptetése az kifejezetten rademberi ötete volt, ugye azt a pilot epizódot is ő írta, és voltak éppen ott eredtleg egy hasonló, tehát 60 perces pilotot tervezett a TNG elejére is, azonban azt mondta, a tévétárság, vagy az a stúdió mondta, hogy dupla pilot epizód kelltának, kariban már az volt a mérce, tehát egy TVP hosszúságú, tehát kifejezte a 80 perces bevezető epizóddal, szerette volna egy, -egy új sorozat felhívni magára a figyelmet. Hát lényeg az, hogy ki kellett bővíteni. Tehát az eredeti scriptben, Rodemberi eredeti forgatókönyvben nyoma se volt Q-nak, és annak a keret történetnek, miszerint Q majd megítéli a, az emberiséget. Ezért érdekes, hogy Rodemberi, amellett, hogy kibővítette az eredeti forgatókönyvet, tehát az új nemzedék első epizódjának forgatókönyvét, mellesleg még megteremtette Q alakát is, tehát ezt a mindenható Isteni lényt, mivel voltak éppen tényleg behozott egy olyan entitást a Star Trek világába, amelyik nélkülöz minden vallásos elemet, Rodemberi álláspontja szerint. Tehát ebben a steril vagy isteni világban megjelent egy gyakorlatilag isteni hatalommal bíró lény, aki bárhol, bármikor felbukkanhat. Habár a Taloszi, akit nem voltak ilyen isteni hatalommal bíróak, azért például volt vallásos említés a Page epizódban is, hiszen például említették Ádámot és Évát. Amit mondtunk, hogy az már le lehet, hogy egy általos kulturális és hogy az is egy ilyen ős, arketípus, hogy Ádám és Éva, akkor egy férfi és egy műlő, aki egy későbbi társamat megteremtott. És ugye nagyon markánsan látjuk, hogy ez a kapitány, tehát őnek olyan erkös tartása van, hogy hiába ott felkínálnak mindent, amire is egy mai ember is vágyhat. Tehát a képzelt hatalmával olyan környezetbe kerülhet, és olyan kényelembe, és társat kap maga mellé, ráadásul válogathat a szebb nők között. Tehát mindez csak illúzió. Tehát ez van végül is kimondva, hogy ami nem valóságosod a 23. században is csak ülizónak számít amit nem birtokolhat szabad akaratából az ember. És hogy ezt valószínűleg is kimondják, hogy az embernek a legnyiobb baja ez, azért nehezen kezelhető, rabszolga lenne az emberből, mert túlságosan szabad elvű, vagy túlságosan ragaszkodik a szabadságához, hogy akár saját életét is kockázhatja, csak is azért, hogy szabad lehessen. Tehát alapvető, mondani valóban kimondva itt is, hogy hiába van egy, egy, egy férfi, akölt választhatna három nő között is, ő mégis ellenáll, mert egyrészt hogy tiszteli azokat a nőket, másrészt, hogy egy magasabb rendű tartás van benne, és itt már Látjuk tényleg a kora 23. század emberét, hogy a fölkénál látszólag fényűzés és kényelmes élet, és a vágyak helyett tud olyan döntést hozni, ami elkölcsileg magasabb rendű, sőt példát mutat. Szinte majdnem mindegyik esetében egyet. Egyből az legénység a mélyvízbe van bele, beleugratva, tényleg a TNG-nél, ott tényleg gyakorlatilag egyből az emberiségnek a további teljeszkedése a tét. A DS9-ba lássuk, hogy ott egy, te, egy teljes egy, egy félregjárat, egy újfajta utazási módnak a lehetősége a tét, hogy most akkor ki fogja kihasználni, vagy ahogy a, láthattuk mondjuk a Voyager-be, hogy ott például egyszerűen haza kéne jutni valahogy, egy, egy, egy, egy kartis távol részén vagyunk, ami akár egy, száz, egy évszázadig is tarthat az út. Az Entnél pedig ismét ott is bejön egy az emberiség számára akár katasztrófás dolog, mert vagy Áburak a és egy, egy időn, téridőn átívelő temporális hidegháborúnak a fogalma, vagy, ami olyasmi, egy olyan küzdelem, ami gyakorlatilag a háttérben játszódik, amit az átlagember nem is lát, sőt, még a csillagfotta se sejthetett, vagy akár a felsőbbrendű más fajok. Mondjuk Q esete, igen. Tudjuk, hogy Gene Rodenberry, tulajdonképpen ő, ő inkább ő, ő tényleg ő ateista volt. Egyébként most volt erről egyébként egy elég komoly vita egyébként a Twitteren is ez alapján, hogy Rodenberry, jó, neki meg volt a hite. Ő hitt az emberekbe, hogy tényleg a, eljutunk odáig, hogy az emberiség, hogy a többségben lesznek azok, akik tényleg a pozitív gondolkodás, hogy nem, nem a saját maguknak a boldogulását fogják szem előtt tartani. Lőszerem, tényleg az emberiség, a közösség, meg mások másokért is képesek lesznek dolgozni, és emelkednek úgymond a saját kicsinyes vágyaikon. Jú, ő az ilyen istenszerű lényeknek is, jó, isteni hatalom, de emberi gyallóság, akár tényleg jó vagy említhetünk Temeint is, aki tényleg azt mondhatjuk, mint a gyerekek, akiknek hatalmat adtunk a kezükbe, és bármit megtesznek. Ha valami nem tetszik neki, akkor meg tényleg hisztiznek és tényleg itt Pike esetében is látjuk, hogy ő tényleg itt hiába illúziót kap, tényleg el van van, azt mondjuk tényleg az embernek a tényleg a legmély, legrejtettebb vágyait is lehet venni vele, megkaphatná, és mégis felül tud emelkedni, át tud lépni a saját árnyikát. Amit lehet mi, még nem mindenki tudna meglépni, de pozitív példa lenne számunkra. Attól függetlenül, hogy az NBC túl túl intellektuálisnak találta ezt a koncepciót, azért valamennyire próbáltak a látványra is adni, tehát kialakulnak itt bunyók, és ugye látjuk Vínát is egy egzotikus környezetben, egy orionini őként, tehát elmondhatjuk, hogy azért az akkori trendeknek megfelelően próbálkoztak egy kicsit a lazább hangnemmel is, tehát megpróbálták nem csak tényleg az intellektuális közönséget megszólítani. És szerintem ez sikerült is, tehát én csak félig meddig értek azzal egyet, amit mondjuk az NBC akkori álláspontjában pontja megfogalmaz. Hát én szerintem ez azért eléggé közérthetően megfogalmazott, és eléggé izgalmasan tálalt, de mégis húsba vágó problémákat körüljáró történet. Ö, igen, egyetőjötök, és hát Akkoriban volt szokatlan, tehát az akkori televíziós világot képzeljük el, amikor még nem volt ekkora mozgástere, mert teszem azt az íróknak, vagy a producereknek sem. Hát ugye Roddenberry esetében pont erről beszéltünk egyébként, vagy erről beszélhetünk, hogy ugye, amikor ő elkezdett így írogatni, forgatókönyveket írt, akkor a legnagyobb csalódása az volt, hogy megváltoztatták, vagy észlopták a forgatókönyvet, tehát átírták a, a producerek. Hát akkoriban a stúdióvezetők és a producerek voltak a, a óristenek és a gyakorlatilag kőkeményen döntéseket hoztak, ahogy például itt is az első pályadot film a kéz esetében is, hogy visszadopták. Habár tetszett nekik, de nem találták arra alkalmasnak, hogy ilyen formában induljon el egy új science fiction sorozat, ezért egy új pályadot epizódot kértek. Tehát érdekes módon ugye nem nemet mondtak, hanem változtást kértek. Ugye annak idén a, az emberi a, volt ez a lieutenant, a hadnagy rendőrsorozat, és és hogy gyakorlatilag, amelyik, amelyiknek elkezdődött a produkciója, de aztán nem volt elég néző érdeklődés, és hamarosan leállították, és ekkor ismerte meg például Leonard nimoy vagy Nichelle nichols is, sőt Robert Butler rendezőt is, aki például a Cage epizót is rendezte. És ekkoriba ugye... Rodemberi nemrég kezdett el a produceri tevékenységgel is foglalkozni, pont azért, hogy megfordítsa azt a az addigi gyakorlatot, hogy íróként nem tudja keresztül magát az ember a Hollywoodi stúdiókon. És így, amikor már ő saját maga válik produceri, akkor gyakorlatilag a saját koncepcióját már pedig a Star Trek-ről elmondhatja, hogy ő a saját elképzelését, amit már fiatal korában ugye a science fiction és az igényes science fiction iránti rajongásában is megélt, hogy azt tudja párszorra pontosabban képernyőre vinni. Tehát ugye nem a 50-es, 60-as évek akkori gyakorlatát, amikor ugye többé-kevésbé tehát igénytelen, ugye a szörnyes, heti szörnyes és uh, csípői science fiction jelentette a, a fantasztikus irodalmat a tévéképernyőkre, hanem gyakorlatilag egy igényes. Televíziós szórakoztás szeretett volna a felnőtt nézőknek. Hát gyakorlatilag hogy itt jött ez a világőrben történő Western sorozat, és akkor ezzel a Western megnyugtatta a népszerűségre és láthatóságra törekvő producereket, vagy társaságoknak a főembereit is, ugyanakkor bele tudta azokat a erkölcsi alapelveket, amiket ő meg szeretett volna nagy Nysszerű. volt, bár, azt hiszem azt hiszem, a MBC-vel annyiban egyetértek, hogy túl volt képviselve az intellektuális mondanivaló, túl sokat beszéltek és gondolkodtak, a szereplők, ami nekem, mint nézőnek, meg aki ezt a műfajt nagyon szereti, ezt a science fiction így, ilyen formában amikor igenis, hogy komolyan elgondolkozunk. Én ugye a lövöldözéseken szoktam unatkozni, a mozifilmekkel is pont ez a bajom, hogyha amikor már a Star Trek moziba kerül, akkor a, a Star Trek mozifilmek egy az unatkozás. Tehát bármennyire jónak tartom az alapkoncepcióját, arról van szó, hogy elkezdünk lövöldözni, és úgy, hogy van, akkor én akkor azonnal ki is kapcsolhatnám. De szerencsére Kárpótól a többi része. Na, no, és akkor itt beszélünk arról, hogy esetleg a modernabb Star Trek még kevesebb gondolkozni valóban. Mindenestre a Rodenberry bejött, mert aztán az úradolgozott pilot epizód, meg a többi epizódok azok nagyszerűen beváltották az ígéretet, hogy igenis, hogy szórakoztat, igenis, hogy van űrwestern, van akció is, mindenki megkapja, a szélesebb nézősereg is megkapja azt, amit iránt érdeklődik. A pötletébe tulajdonképpen fejedtetejére borította, tényleg a koncepciót a fantasztikus filmek világába. Mert tényleg ő azt mondta, hogy na, akkor elég a tényleg nem csihipuhi, hanem akkor legyen egy kis intellektuális tartalom, mint tényleg el tud gondolkozni, és tényleg egyébként tényleg azt mondom, itt 50 év múlva is, 50 év eltértén, és úgy így gondolkozunk, hogy mit az epizódban mi történt, hogy mi mit történt a háttérbe. És ő ezt tényleg elég okosan meg tudta oldani, hogy tényleg akkor így egy űrvesten egy környezetbe hozta létre, hogy ami egyrészt ilyen ismerős környezet, a mondjuk úgymond azt mondom a, tényleg a tévétársaságnak, hogy ohó, oh, oh, ez tényleg majdnem olyan, mint a western, csak lézerpisztolyt használunk, nem, nem hat hatlővetüt, és tényleg azt mondhatjuk, hogy ez bejött, és a másik egyébként a mi egy különlegesség, amit nem nagyon mondunk, hogy tényleg a Star Trek hozta be először, hogy úgymond jelenetekhez, vagy akár fajokhoz is ö, külön zenét hoztunk, ö, alkottak meg. Azért gondoljunk azért a klingonokra, azért ha a klingonokat látunk, azért egyfajta zene, nem megint úgymond rögtön a fülünkbe cseng, ősrajongóknak is, Romulánok esetében is, vagy bármi, akár, akár a, Toszt, a Tosztnak a későbbi részeit megnézők, ott is vannak jellegzetezzenék, amik lehet, hogy csak pont abban az epizódba jelennek meg, vagy pedig a többibe is. Úgyhogy tényleg egy, ezzel tényleg elindított valamit, ami azt mondom, vannak követ, lettek követendő példái is, hogy nem csak a, tényleg az űrs csihipuhi lehet szórakoztató, hanem tényleg egy kicsit az intellektuálisabb része is. Itt találkozunk egy olyan fajjal, aki arra kényszerült, hogy a saját illúzió világába meneküljön vissza. Ez már önmagában azt mondhatnánk, hogy a mai napig aktuális, vagy a mai napig teljesen érvényes kérdésfeltevés. Viszont itt a történések folyamában elérkezünk arra a pontra, amikor egyértelművé válik, hogy a pálynak a fogvatartása az nem csak valami játék, vagy nem csak egy öncélú kísérlet, hanem ennek valamilyen, valamilyen célja van. Ja, akkor sejthető ez, amikor megjelennek a nők a képben, és bejön ez az általatok is említett Ádám-Éva féle vonal. Ugye itt már elkezd felépülni az epizód olyan szempontból, hogy tényleg valamilyen koncepció felé haladnak a talosziak. Igen, és ez, ez nem is volt egészen világos számunkra, hiszen Pályk is csak menet közben jön rá, hogy a valóságos vagy pedig nem, mert Hát ő sem tudja, hogy a Táloszsiak mennyiben manipulálják a saját elmélyét vele kapcsolatban. Hiszen látjuk, hogy különböző ruhákban is helyszínénben jelenik meg. Elsősorban utólag, ahogy kiderült, hogy attraktív legyen a kapitány előtt, és a tálosziak figyelik, hogy milyen érzéseket fejleszt iránta. Tehát először ugye ez, ez a óvó védő, ösztön, a gondoskodás, aztán az érdeklődés és a, a vonzalom, még végül Pálc persze, hogy beismeri, milyen első pillanat tetszett neki. Ugyanakkor a Táloszsiak koncepcióját nem nagyon értem. Tehát a, a ők ott egy. egy őket kiszolgáló vagy társadalmilag kielégítő, hát rabszolgasereget akarnak teremteni, akkor miért ehhez a Kétséges Ádám Éva koncepcióhoz fordultak. Tehát jó, van egy Ádám és egy Éva, de hát ezt tudjuk, hogy eleve egy elképesztő történet. Tehát az akkori kor emberéhez szól, és mutatja be, hogy emberként különlegesek vagyunk, magasabb rendű lénytől, Istentől származunk. De hogyan értelmezzük Ádám és Éva történetét, kiemelt szerepet játszik az, hogy az ember az különleges helyet foglal, akár az élővilág többi tagjai között. Egyébként érdekes, mert a fogvatartottak között ugye látunk teljesen más fajokat, és a Star nem is annyira jellemző módon, tehát egészen soha nem látott, és később is soha nem látott fajukkal találkozunk, egyébként nem is baj, mert hát ez a, tudom, ez a majomszerű lény, hát nem tudom, hogy ott mit tudtak kinyerni a talosziak, nyilvánvalóan sokat kísérleteztek azzal, hogy az illető faj, a keterre voltak, az, tehát minél többet megtudjanak a szellemi képességeiről, mert mondták is, hogy az embernek alacsonyak a mentális képességei talán, de nem lekicsenyően beszéltett hát volt hogy egy madárszerű humanoid lény is, ilyen óriás csúcs, hát volt ez a csubakka szerű lény, hát keveset tudunk meg róla, kivéve, hogy aztán ott később a, a egyik táloszi annak a képében jelenik meg, amikor a pálykultogatja. Tehát az ÁDAM éve koncepció már csak genetikai nap sem stimmelne, hiszen tudjuk, a bármilyen ilyen kísérlet, ahol ugye, szóval az például klónozás, vagy szegényebb, szűkebb génalamányból dolgozik egy kolónia mondjuk, bizony defektusok jönnek meg, és hát nem Sikeres a hajnak a túlélése. Másrészt, ha a taloszlakiak önmagukban ennyire az elmének a birtok manipulálói és irányítói, akkor miért van szükség másokra? Ugye, találkoztunk a Statre-ben, de más Science fiction sorozatban is olyan hajókkal vagy civilizációval, amelyik már egy mond magasabb rendű technológiai korszakba lépett, és teszem azt, virtuális környezetbe menekül. Mert a bolgóján mondjuk elvéssétené vált az élet, vagy éppen már elértek olyan magasabb rendű elmei vagy technikai színvonalat, hogy arra képesek voltak, de akkor is például szükség volt arra, hogy ezeket a, az álmokat, vagy a virtuális valóságukat kipotolják, például az emberből kinyert új, gazdagabb fantáziaképekkel. Tehát csak jó jön az az ember, amelyik a maga a primitív ösztöneivel, de nagyon akkor gazdag fantáziával út A megint hogy hiába vannak, tőlünk magasabb rendű, intellektős képességgel, meg technikával bíró fajok. Az embernek még mindig vannak a negyedik vonásai, hogy szükség van rá, mondjuk más fajoknak, hogy például itt kifejezetten azért, hogy az a határtalan képzelt, vagy tudatalatja, amiben pálykot is manipulálják, és kinyerik belőle ezeket a fantázia képeket, hogy előállítsák ezeket a környezteket, ott az gyakorlatilag határtalan. Céljai világosak. Látjuk, hogy tényleg itt bezárkóztak, úgymond szerint ezek tényleg, tényleg, ahogy mit mondtam, hogy egy, a agyi képességeiket fel, felfejlesztették, és valahogy ők szerintem egyfajta zsákutcába jutottak. És felt, én megkockáztatnám, hogy valószínűleg ők már nem tudnak szaporodni se, hogy a népesség valószínűleg csökken és valamit próbálnak, hogy ha más nem, legalább a ők tudásukat, civilizációkat valahogy átmenteni, és így kísérleteznek nem csak mi, mi velünk emberekkel, hanem más fajokkal, is, hogy na még lenne az alkalmas az utódjuknak, vagy valamit létrehozni, amit tulajdonképpen az ő civilizációkat továbbvinni. Vagy esetleg erre a civilizációra alapozva, hogy ők is beleolvadnának. Itt a csillagkapuba, ha emlékeztek azért az Asgardok esetében is, hogy volt, hogy ők folyamatos klónozás miatt felszaporodtak a hordozó testekben a hibák, és, és próbáltak valamilyen módszert keresni, hogy valahogy ezt kiküszöböljék, hogy emlékszünk egyszer, találtak egy hib régi, hibernált ősászgádot, és mindenképpen meg akartak szerezni a testet, hogy akkor ez alapján egy valahogy kiavítsák a génhibákat. Szerintem itt is valami hasonlót látottunk itt a talosziak esetében, hogy ők is érzik, hogy ők az ő fejlődésük megvan van és keresik a megoldást. Az, hogy most ez mennyire morális, elköltsi szempontból, ez most mennyire helyes, ez, ez elég problematikus, hogy tényleg itt azt mondom, egy helytelen módszereket használnak fel, egy lényegében pozitív Cselekedethez. Ami mondjuk egyébként nagyon sokszor egyébként a status az egyik fő eleme. Ahogy láttuk, azért a TNG pilotjába a bendig is egy idegen lényt tartanak fogva. Ő építi fehettük egy űrállomás, vagyis egy -e ő maga az űrállomás, csak azért, hogy ők, mivel utazáshoz nem jutottak el, hogy azért a saját civilizációjuk, más fajokkal való kapcsolat révén új lendületet kapjon, hogy új utakat találjanak is. És itt ismét, csak itt a talosziak nem mondják ki, hogy nekik itt ez a probléma, hogy nem mondják ki. Ők is megrekedtek, hiába fejlettek, tudnak manipulálni, de egyszerűen kész vége. Abszolút, én is úgy látom, hogy a Star trek újra és újra megjelennek azok a fajta társadalmak vagy bolygók, amik ilyen kétségbeesett eszközökhöz folyamodnak, mert már nagyon a tönk szélére sodródtak. Ugye nagyon jól mondtad Attila, Pilot a TNG-be ilyen szempontból pont egy ilyen történet, vagy a TNG-be, ha van, jól emlékszem még egy olyan epizód, amikor egy klóntársadalomról van szó, és nekik új génállományt kell szerezniük ahhoz, hogy felfrissítsék az ő társadalmi diverzitásukat, ők is végletes módszerekhez nyúlnak. Itt a cage az olyan szempontból is egy kerek egész, hogy a végén kapunk egy csattanót. Azt hiszem dévte már így szóba hoztat, hogy a vináról a néző se tudja és Spike se tudja egész végig, hogy most teljes egészében egy illúzió vagy az egy valódi nő. És a végén kapunk erre választ. És hát döbbenetes csattanó, tehát megint az a tipikusan, amiért imádjuk a starter hogy ennyire bevállal, tehát és ennyire merészem, tehát ott ledöbben a néző. Aki először látja, az biztos mindenféle felkészülés nélkül. Nagyon érdekes, hogy a igazi pilot filmben, vagy hogy is kéne mondani, tehát a produkciós sorrendben nyilván a kés volt a legelső epizód, amivel a Starter't indult volna, de aztán ugye ez visszalett utasítva, és csak hát részletekben ért túl, a később egy ilyen újra kiadott változatban. Minden az, hogy ez nem szerves része a Star Trek sorozatnak, hanem az aztán később a Man -Trap című epizóddal kezdődött, ami valójában az ötödiknek leforgatott rész, de attól függetlenül azt választották első résznek, hogy bemutassák 1906. szeptember 8-án. És ebben a Man ö, nevű pilot epizódban szintén látunk egy ilyen átalakulást, amikor valaki nem annak néz ki, ami, és amikor mondjuk egy nőt fiatalabbnak látunk, mint amilyen valójában. Tehát ez döbbenetes volt azt is ott is látni, de itt a pálya epizódban különösen nagyot ütött, ezt mind láttuk, és eredeti alakjában is megtudtuk, mi történt vele. Habár ott volt egy érdekes utalás, hogy hát főleg, amikor a három nő ott elkezd liberalizálni is, ott azt hiszem az egyes mondja is, hogy ő tényleg az expedíció tagja volt, és hát 18 év eltelt azóta, viszont ha már akkor fiatal nő volt, mondjuk a, a hajólezunásokor, akkor ha a nézőt néző elkezdett gondolkozni, ha volt ideje számolgatni, akkor belegondolt, hogy esetleg lehet, hogy egy nagyon picit idősebb színésznőt kellett volna választani a szerepre. Na de hát a magyaráztat megkapjuk a legvégén, amikor is kiderül, hogy, hogy hát semmi se az, és senki se az, mint aminek látszik. Ugyanakkor ott őszintén megkérdezem tőletek, hogy vajon a táloszja, miért kötötték meg ezt a kompromisszumot, vagy miért fogadták el végül ezt a megoldást. Ugye világos, hogy fájk megfenyeget őket. Tehát egy olyan feltételt szabály, amit a tároszok nem tudnak visszautasítani, nevezte, hogy megöli valamennyi őket, És ezt a tároszok nem vállalják be, mert észrevették, hogy az ember az olyan faj, hogy az érzelmi által vezérelve extrém cselekedetekre képes. Tehát itt van valami, ami igaz, hogy nagyon gazdag az emberi elme, és erre tudnának építeni, és akár elő is lehetne, azonban van egy olyan tényező, ami egy ilyen veszélyfaktor, mely szerint az ember szélséges cselekedetekre képes. És emiatt pont talán nem alkalmas. Tehát mi, mi az, ami belátásra készítette a talósziakat? Ez a fájknak a fenyegetése? Vagy ha belegondolunk biológia úton, tehát az, hogy egyes-egyedül van ott, vagy maradott a fájknak a másolatával, vagy a illúziójával, az seppet sem kielégítő megoldás a talósziak számára. A, azt visszatérek itt, amire... Mondtam, hogy valószínűleg itt rájöttek, hogy az érzelmi befolyás, tényleg az emberiségnek az érzelmei teszik, úgymond számukra kontrollálhatatlanná adott esetben az embereket arra, hogy akár egy szolgafajként, vagy pedig akár utódként tekintsenek rájuk, de látnak bennünk úgymond a 23. századi emberben lehetőséget, csak egyszerűen nem tudnak rájönni, hogy mi egyrészt egy potenciális segítség is vagyunk, de potenciális veszélyforrás is ami tényleg itt a csattanót illeti, igen, hát azért lett volna azért még egy pár holttest, amit azért megvizsgálnak, és akkor tényleg akkor vinálnak a testének a helyreállítása, hogy egész, tényleg, tényleg egészséges legyen, meg tudták volna oldani. Hát azért, ha egy illúziót Léte tudnak hozni, hogy milyen lehet, az már logikusan, tényleg megint itt szpok logikáját veszem alapul, akkor az egészségügyi képesítésű emberei azért csak kilogikázta volna, hogy akkor most hogy kellene kinézni, nem pedig, hogy tényleg szegény egy, ahogy kinézett végül is, ahogy helyre hozták. Valószínűleg ez, ez az, ami tulajdonképpen kompromisszumra bírta a talósziakat, hogy... Hagytak benne egyébként egy kis kaput is, mint kiderül egyébként a másik epizódba, hogy a talosziak azért mégiscsak számukra még mindig mi vagyunk a legjobb választás arra, hogy a saját civilizációjuk mégis túléljen, vagy amit, amit kísérletezti akartak. Hát szerintem a Star Trek-be többször felmerül, hogy amit mi nehezen tudunk emberként elképzelni, hogy van egy olyan faj, aki nem érzi át a fogvatartásnak a koncepcióját, és a talosziak is ilyennek tűnnek. Ez tényleg nehéz megérteni, lehet, hogy ilyen nem is lehetséges, de ezt a Star Trek-be többször is elsütik. Ha jól emlékszem, a TNG-ben is előfordul, hogy Picardot egy Bóliánnal, egy másik csillagflatatisztel, és egy, egy másik idegennel fogvatartják, őket fogvatartó idegenek a végén döbbennek rá, hogy maga a fogvatartás mennyire egy szörnyű dolog. És szerintem a talosziak esetében is itt a végén döbbennek rá, hogy ez nem fog működni. Tehát fogságban, ugyanúgy, mint egy földi állatkertben, mondjuk, hogyha a pandáknak nincs kedve szaporodni, akkor itt a, ugyanilyen módon az emberekkel sem lesz hatékony ez a terv, amit végig kívánnak vinni. Itt az epizód végén megjelenik egy Star Trek hagyomány, ami inkább az eredeti sorozatban jellemző, mégpedig az, hogy lehetőleg idétlenül hahotázva búcsúzzunk el a, a nézőtől a lehető legidétlenebb poénnak a társaságában. Az emberi szellem egyszerűen nem tűrje a rabláncot. Egyszerűen hiába bármit megpróbálnak előbb-utóbb, ha nem is abban a generációban, lehet, hogy a következő generációba kerülne elő olyasmi, ami tényleg egyszerűen nem tudnak kontrollálni egy, egy lázadás ellenük. És szerintem ez, ez győzte meg őket arról, hogy tényleg itt kész, itt nincs, itt ezt a kísérletet nekik be kell fejezni, hogy egyáltalán bármilyen az emberiségből szolgafajt, vagy bármit csináljon saját magukra, hogy ők hogy saját túlélésüket is megoldják. Igen, pontosan erről van szó, hogy a, az ember kiismerése az nem olyan egyszerű. Még ha a gondolatait és a, a legbensőbb érzéseit tudjuk is olvasni és manipulálni, akkor is vannak bizonyos, extrém, mélyen gyökerező, alapvető érzelmektől vezérelt mechanizmusok, amik az embernél és minden embernél és mindenkorban úgy fognak működni. Neveztesen például a szabad akarat. Amihez gröcsen az mindenen túl, is minden vágyunknál jobban talál. Tehát itt, itt három nőt ajánlnak fel pályáknak, és, és ugyanakkor a szabadsághoz, a szabad vonzódása, az legyőzi ezt a jutalmat is. És ez a primitív jutalmazó büntető rendszer, amit a társadalomszél alkalmaznak, hát ez is olyan, amit, ami alapvetően ellentétes az embernek a ösztöneivel. Valahogy gyerekként kezelték a, az embert, illetve kísérleti alatt. És hát itt van az, hogy az ember a világbűrt felfedezve folyamatosan találkozik olyan társadalmakkal, amelyeknek teljesen eltérő a, társ, a erkölcsi felfogása is. Kiába mondjuk itt, hogy a talosziak milyen erkölcstelnek, hogy szabadságtól hoztanak meg embereket és tapszóba sorba köre kényszeríteni, tehát számukra mondjuk a túlélés ezdik diktálja, akkor tehát lehet, hogy egy logikus döntés volt, és az ő, ő erkölcsi nívójukba ez teljességgel Hát az, hogy egy egyetemes erkölcs határozunk meg, ahhoz viszont már tényleg valami isteni vagy mindenható lényeknek kéne lennünk, amivel univerzálisan kimondjuk, hogy a fogvatartás az bűn. Hát Ezzel ez végig küzd egyébként a Star Trek, hogy emberek indulnak el fölferezni, és emberekkel megrakott hajók, ahol még egy vulkáninak a hozzáállása és különbözősége is feltönnésked, nem is beszélve más fajokról. De a legtöbb fajta azért nagyjából humanoid hajokról van szó, és nagyjából az emberi, a, ember akkori fejlettségéhez hasonlóan próbálják meg ábrálni. Tehát nincsen olyan gyökeresen eltérő vagy erkölcsileg teljesen más felfogást való faj. Tehát főleg akik egy csillaghajón szolgálnak, hát nyilván úgy ö, olyanokat vesz fel a föderáció tagjai közé, egyébként ugye jól kiválogatva és előszűrve a felvendő tagokat, akiknék például már a belső konfliktusok fel vannak oldva és erkölcsileg elfogadható értéket képviselnek. Tehát eleve nem is dolgozhat együtt egy ember egy csillaghajón egy olyan másik fajjal, akivel ilyen alapvető etikai nézetkülönbség lenne. Viszont simán találkozhat. Rábukkalhat egy olyan fajra, aki, mint a talosziak, teljesen más normákat val, és az alapján szemtelenül követ el mondjuk ilyet, hogy gondolatunkban olvas, manipulálja az érzelmeinket, és tapszóvaként tart. És ez végig gond lesz, sőt, ez, ez majd most a jövőben vár ránk ilyen probléma. Hát mindaddig, amíg itt a Földön garázdálkodunk, és pusztítjuk kényünk kedve, szerint a környezetet, és befolyásoljuk, manipuláljuk az embertársainkat, és addig még rendben van. De amikor már jön egy nálunk hatalmasabb lény, és az majd oda kopni nekünk, hogy elnyebelnyez, nem így van, vagy van, van egy nálunk is hatalmasabb erkölcs, miközben mindig azt hiszik, hogy mi vagyunk isteni szinten is erkölcsileg a legmagasabb értéket valóban, akkor majd észre fogjuk menni, hogy simán kerülhetünk ilyen szituációba. És nagyon jó, hogy a Star Trek mindig a legelején ugye mély vízbe dobja a legénységet, és megmutatja, hogy van egy hatalmasabb, van egy teljesen más, akivel nem lehet olyan egyszerűen szót érni, vagy emberi értékek szerint alkudozni. Tehát a legextrémebb megoldáshoz kell folyamodni, és különböző kapitányi prükkökhöz, hogy <laughs> hogy, hogy megmeneküljünk abból a szituációból. És ez a helyzet nincs lezárva. Tehát itt, itt született egy fegyverszünet vagy kompromisszum, ez a bolygó aztán ugye elzárt területé lett nyilvánítva, tehát itt korán nincs lezárva a történet. Tehát ez filmként is érdekes lett volna, ha ez egy önálló TV filmként, vagy akár ha, mozi filmként került volna, hogy ebből a nézőesnek nem érezhette volna azt, hogy hát ez nincs megoldva ez a konfliktus. Itt, itt, itt egy huszárvágással történt egy elmenekülés, de itt nagyon érezzük, hogy a még visszatérhetnek, és ez a situáció mi a tehát akkor, hogyha jól értem az a konklúziónk, hogy ami mi ketrecünkbe, a kalitkánkba, vagy a kísérletünkhöz be kell gyűjteni egy olyan mintát, ami aztán reprezentálja az adott faj viselkedését, de milyen szerencse, hogy az emberiségtől pike kapitány jött, és nem mondjuk szájfer a Matrixból. Hiszen hogyha szejfer jött volna, akkor ő azt mondja, hogy nem érdekli, hogy valóságos, vagy nem valóságos, éppenséggel virtuális. Ő mindenképpen a nagyobb vezetet fogja választani. Tehát ő minden bizonyjal elfogadta volna a felkínált nőket, a luxust, mindazt a jó körülményt, amit a talosziak kínálni tudnak neki. Az már más kérdés, hogy ha a talosziak mondjuk szájferre alapozzák az ő fennmaradásukat, akkor mennyire fognak sikerrel járni. Az elején, ha jól emlékszem, akkor megfogalmaztátok azt, hogy ez egy olyan episzód, amiből még tudnánk azért nézni. Tehát ezzel a legénységgel e, simán el tudnánk képzelni tovább Kalandokat. Ha jól tudom, erre van lehetőség, hiszen úgy emlékszem, hogy mintha létezne egy olyan képregény vagy képregény sorozat, hogy korai utazások magyar fordításban, de ebben ti fogtok tudni segíteni, mert ti nagyobb képregény olvasók vagytok, mint én. Így van, pontosan az early Early sorozat, ami a, a az IDW képregény kiadó gondozásában jelent meg, és. A legtöbb képregény, amelyik az első sorozatot kötődik, az a képen negyedik évet próbálja, az aztán következő, az ismert sorozat után a következő időszakot próbálja továbbvinni. Még ezek a korai utazások, az gyakorlatilag a file kapitány vezette Enterprise. Tehát van olyan képregény, amelyik például a rajszim sorozatnak a világát viszi tovább, és M.R.S. Rex is megjelenik, már nem kapnak olyan Még olyan Mégén itt a pilot filmek az utóéletéről, elég sok foszlány tudunk, hogy milyen hányatott sorsa volt, eleve is amikor most neki készültünk, hogy újra nézzük majd, tehát rögtön felmerült, hogy na no, de melyik változtat nézzük újra. Tehát például az én birtokomban hát egy olyan hát változat került, azt most nem fejtjük ki, hogy milyen úton módon, de egy olyan verzió, ami az 1997 novemberben a TV3 műsorában bemutatott 63 perces változat,nak a magyar szinkron hangja van összekombinálva egy DVD kiadással. De azt tudjuk, és te is és említetted nekem korábban Csaba, hogy egy olyan bővített változat van például nálad meg Blu-ray-en, ahol még fekete-fehér képsorok is vannak. Ennek is, én is próbáltam utána járni, de akkor azt kérdezem, hogy körülbelül mennyi fekete-fehér rész van azokban a részekben, amiket te láttál. Telvileg bizonyos részek voltak csak. Hát elég sok, tehát amikor beletekergettem, akkor én úgy ítéltem meg, hogy körülbelül az egyharmada vagy még annál is több fekete-fehér lehet, és nem tudtam megítélni, hogy ezek a kimaradt jelenetek miatt vannak, vagy, vagy nem. Aztán végül is láttam, hogy nem, mert korábbi jelenetek is megjelentek fekete-fehérben. Uh -huh. Mert az, az nagyon érdekes, hogy a már a kezdeti sorsa is nagyon hányatott volt az epizódnak, hiszen amikor az nbc t megkereste Rodemberi, a pyroclime filmnek a szkriptjével, akkor ott már eleve több forgatókönyv verzió volt, és ők e, úgy szóval a legnehezebbet választották ki, amelyik vizuálisan is és megvalósításban a legnehezebbnek bizonyult, de úgy szóval a legnagyobb és ez volt a Page. És azt mondták, hogy a kis dezérő stúdió se tudja majd ezt megvalósítani, de aztán csak sikerült. Viszont az említett okoknál fogva, mely szerint úgy, igényes túlságosan intellektuális visszadobták, ám aztán kértek egy, egy másodikat, és ez lett a numenhez no man Ez kellett volna hogy legyen, de aztán a is a tömentrepet választották. No, de hogy mi lett a sorsa a The Cage eredeti kópiájának? Hát elveszettnek, hitték. pontosabban nem elveszett, hiszen leforgatták és te is mutatták, ugye az NBC vezetőségének, de később került sor a televíziós bemutatóra, méghozzá egy sajátos módon, amikor is az első évad készítése során, hát késedelmek léptek fel a gyártás során, és szükség lett arra, hogy hát, nagyobb ütemben hozzanak ki epizódokat. Ezért azzal a sajátos módszerrel éltek, amivel később, amúgy más sorozatok is, hogy korábbi, már leforgatott részekből vágtak össze, kiegészítve új forgatott jelenetekkel egy epizódot, méghozzá ez volt a menedzseri dupla rész, amelyben a Cage-nek a jeleneteit bevágták, és így sajátos módon a Cage az fennmaradt az eredeti sorozat két epizódjába beépülve. És ekkor úgy is gondolták, hogy ez volt az egyetlen egy fennmaradt verzió. Azt hitték, hogy több komplet teljes eredeti kópia már nem létezik. Tehát a menedzseri dupla részben már vágottan került be, vágottan kerültek be a kézsnek jelenetei, azok megmaradtak olyan színes változatban, ahogy bekerültek. Azonban az eredeti vágás, ahogy például most is ismerjük, ez a 60-70 perces vágású teljes epizód, ezt sokáig elveszettnek hitték. Aztán 1986-ban előkerült egy fekete fehér kópia a Paramount archívumából és ezt meg is jelentette a Paramount Home videó, méghozzá sajátos módon a menedzseri színű dupla epizódból kivették a színes jelteket, és kiegészítették azokkal a fekete-fehér jeltekkel, amik ugye nem álltak rendelkezésre. Tehát amik csak az eredeti két teljes epizódban voltak meg, és így keletkezett valószínűleg az a színes-fekete-fehér kombinált változat, amit te is láttál, Csaba, ez a bővített kiadás. Plusz még bónuszként ekkor egyébként pont a a 20. évfordulóján, 1986 őszén, októberben jelent, meg ez a kiadás. Még volt egy extra bevezető és száró rész Jane Rodenberry szavaival. Aztán később egy NBC fejesnek feltűnt, hogy még egy komplet színes kópia is van a kécsből az Szekrényében. és így 1988-ban a Paramount elővette ezt a színes kópiát, és akkor volt az első televíziós bemutató. Tehát nagyon sajátos módon gyakorlatilag volt egy videópremier 1980 októberében, és a televíziós nyilvános bemutató az csak 1988 novemberében, és a most elkezdünk gondolkozni, 1988-ban már javában futott a TNG, és mégis adásba került a cage. No de ez úgy történhetett, hogy ekkor már, tehát javában a TNG, hát másik évada készült, viszont beütött az EeroStrike. És ekkor ki kellett tölteni valamivel a programot, és ekkor jött a From One Generation to the Next, című műsornak az ötlete, amelyiket 88. október 3 és 9 között vetítettek, és itt szépen összevágtak, hát nagyon itt jött ugye a kécsnek a, a levetítése, akkor volt például a Star Trek 5-re, volt egy előzetes, ami szintén ekkor készült. Itt vezették be Diana mulder mint Dr. Kulárszkit, itt a készülő TNG Mástek évadnak a bevezetéseként, és így ráadásul még videón kiadták a fekete-fehér színes kombinált változat helyett a teljesen színes változatát a kécsnek. Aztán még apró része annak a történet, 93 a 93-ban például német változat is megjelent, és 90 ben aztán a magyar változat, tehát, ha úgy vesszük, igazából nem is olyan nagy késéssel a nemzetközi változókhoz képest. Akkor én azt javaslom, hogy összegezzük a látottakat és a hallottakat többféle szempont alapján. Ugye az első az legyen az, hogy megállja-e a helyét a mondani való napjainkban is, a második pedig, hogy audiovizuálisan elfogadható-e még az a fajta megvalósítás, amit akkor láttunk. Én nagyon rövid leszek, szerintem mindkettőre igen a válasz. Igen, szállóan is egyértelműen nagyszerű kezdése ez a, a Star Treknek. A következő pálintapizó is nagyon jó kezdést lett volna, és az is. Én azt hiszem, hogy sokat köszöntünk annak, hogy Rodemberi kitartotta ott a vízője mellett, az abban az évben, amikor egyáltalán nem volt nyitott a televíziós világ az igényesebb science fictionre, mert szerintem nem egy sci-fi un univerzumot nyitott meg Rodemberi, vagy nyitotta meg azok sorban azokat a világokat, amiket ugye a Star Trekben egy-egy epizódban mutattak csak be vagy alapötleteket, kérdés felvetéseket, amiket aztán később akár a Star Trek is, de a későbbi, köbbi sci vagy akár írók is feldolgoztak, mert ikedet merítettek abból, hogy ilyen jó sztori voltak a Star Trekben. Végig megtartott ezt a történetmeslést, és szerintem talán ekkortól indult az, hogy egy televíziós sorozat, egy televíziós sci sorozat később, és már nagyon hamar regények formájában kezdett el élni. Tehát már az 1970 es évek elejétől jöttek itt folyamatosan például az eredeti Sorozat egyes epizódjait feldolgozó nevel a gyűjtemények, amikor is 5-6 valamennyi epizódnak a története 20-30 oldalas novellaként benne volt összefűzve, könyvbolakban, aztán később jöttek az önálló regények is, amelyek teljesen új sztorikat dolgoztak fel, hiszen olyan univerzum, olyan világot nyitott ki a nemveri, a szellemet a talapból, aminek a következményeit szerintem ő maga sem láthatta, és aminek mi rajongók, csak örülhetünk. Azóta is, ha most belegondolunk, hogy fanfics vagy egy beszélgetés formájában mennyi mire tovább a Star Trek új és új történetekben, hát akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy még 2200-as években is jelen lesz, és kíváncsi vagyok, hogy akkor milyen lesz a Star Trek. Ez már kicsit más kérdés. Látni fogják egyébként, de egyébként egyet tudok érteni, hogy akár a képi megoldások, akár a maga, ami a tartalma, tartalmileg is mai napig megjelenlő a helyét, és tényleg aktuális problémák is szerepelnek benne. És tényleg, amit Dave említett, hogy az Star Trek esetében volt az, hogy szinte elsőként, hogy tényleg önálló életre kért maga az, amit Roddenberry kitalált, hogy tényleg képregények, regény, könyvek is elkezdtek készülni róla. Teljesen, azt mondom, lehet, hogy eljöttek spontán, de tényleg ez olyasmi, olyasmi történt ott, amire nem számolhatunk. És ha megnézzük itt a rengeteg későbbi is Cifis sorozatot nagyon soknak, tulajdonképpen a Star Trek taposta ki az utat. Ha emlékezzünk csak, amikor a, mondjuk Magyarországon nem ültették a Buck Rogers, a Butler Star Galactica, Babylon 5. Bármelyiket itt nézzük, tulajdonképpen az ilyen pozitív jövőknek mindenütt, ha visszanézzük, valahon ott van a státeknek az alap, alapba, ott, ott van valahon. Attila és Dév, ismét egy élmény volt, köszönöm szépen, kedves hallgatók, nektek köszönöm a figyelmet, maradjatok velünk, visszatérünk.